Грифи. Грифи – це дуже великі птахи. Їх можна побачити всюди – у горах і над рівнинами, в лісах і пустелях. Вони довго ширяють з розпростертими крилами, високо у повітрі. Живляться ці птахи мертвечиною і навіть гниллю. У багатьох видів грифів немає пір'я на голові або на шиї. Це допомагає чиститися після поїдання падалі. У кондорів на боках голови яскраво забарвлені вирости шкіри, які виконують функцію особливих шлюбних сигналів. У грифів неймовірно гострий зір. Вони літають дуже високо, видавляючись рештки мертвих тварин. У природі стерв'ятники виконують дуже важливу і корисну санітарну роботу, тому що вони прибирають залишки жертв хижаків. Деякі птахи, стерв'ятники, пристосувалися до життя поблизу міст, поїдають відходи на сміттєзвалищах. Грифи часто сидять на деревах, очікуючи, поки доскочу наїдятся м'ясом забитих тварин хижаки. Знищуючи падаль, ці птахи приносять велику користь. Ящірка. Ящірки належать до лускатих плазунів. У теплих районах ці тварини поширені майже скрізь. Хоча вони здатні швидко й енергійно рухатися, все ж це холоднокровні тварини, і їм необхідно прогріватися, лежачи на сонці. Більшість ящерок стають темнішими, коли гріються на сонці. Це допомагає їхнім тілам краще поглинати тепло. Ядозуб або монстр гіла це ящерка до 60 см завдовжки, яка живе у північноамериканських пустелях. Яскравий малюнок на шкірі ніби попереджає, що в неї отруйний укус, Австралійська ящерка Молох має дуже загрозливий вигляд, але насправді вона безпечна для людини. Гострі шипи захищають її від хижаків. Для відлякування нападників. Австралійська плащеносна ящерка роздуває великий комір із складок на шиї. Скринька фактів. Найменша ящерка Гекон живе на Вірджинських островах 35 мм завдовжки. У деяких ящирок, якщо їх схопити за хвіст, він відпадає, і новий відростає через 8 місяців.